Plaza de Nou. Hola, bona tarda, benvinguts a Plaça Nou, al programa de castells de Ràdio Mollet, el programa que fem els castellers de Mollet, i que cada setmana us porta l'actualitat de la nostra colla i del món casteller en general, tot i que aquesta setmana, per exemple, a l'actualitat del món casteller, com que la temporada està pràcticament finalitzada, doncs poqueta cosa a dir. Tindrem avui respecte al món casteller, però parlarem sobretot de del que va ser l'acte final de, de la nostra temporada. Aquest, eh, aquest passat dissabte on vam tenir l'assemblea la, de final de temporada i el, el sopar de final de temporada. I avui comptarem amb la presència de, de convidats del president i de la cap de colla sortint. En funcions. En funcions que ens faran una petita, bueno, farem una, una tertúlia, un valoració de com, de com ha anat aquesta temporada en la que els castellers de Mollet hem celebrat els nostres 20 anys de, des de que van fundar la colla. Doncs, eh, començarem com sempre fent les presentacions de, de l'equip que, que avui fa el programa. Eh, comencem per l'esquerra, tinc el Guali, què tal? Bona tarda. Què tal? Hola, jo bé. Bé, aquí, amb, amb l'ordinador, perquè bé, avui... Hòstia, avui estic fent-me càrrec de les eh, noves tecnologies. Bueno, estic amb el Facebook, va, i el, el Twitter el té aquí el company de la meva esquerra. <ríe> per molts anys, Bori. Oi. Gràcies. És que en aquesta taula hi ha gent que ha fet anys aquesta setmana, eh? Aquesta, sí. Durant aquesta setmana n'hi ha un que n'ha fet 41, un que n'ha fet 40 i un que n'ha fet 8. I en la mateixa taula, es m'ha faran més. Sí. <ríe> Déu-n'hi-do. Per Per molts anys. Moltes gràcies. Eh, mira, venien sagitaris, eh, aquesta taula. Sí, sí. Bé, continuem la roda de presentació. Com hem dit, està aquí el Toni Expósito, el president en funcions de la colla. Què tal? Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Ja feia de temps, no? Que no venies per aquí. Uf, ja no me'n recordo. Des de l'última vegada. Ja, no? Des de l'última vegada, que no, que no venies. <ríe> Tenim també al seu costat a la cap de colla en funcions, a la Sílvia Arcon. Què tal? Hola, Bona tarda. Eh, tot bé. Sí, sí, tot bé. Ara ja, ja, ja s'ha acabat tot. Arribem en pac. <ríe> Està plen l'estudi perquè vaig jo bo i en pac. Sí, sí. <ríe> Vé tota la família. Ja, ja que continuem, tenim aquí també a la Lucía i al Lucas. Hola. Hola, Lucas. Hola. Hola. Vale, ara és que estaven aquí, dic, no sabem si parlaran o no. Doncs sí. És si, si voleu comentar alguna cosa, ho podeu fer, eh? Potser saps per segons quines coses igual heu de demanar per mig, però bueno, si no, jo, jo tinc aquí d'allò lluita jo el micro i t allò, t allò, t allò, t allò, creia, ja està, eh? cap problema. No, no podeu dir el que vulgueu. Eh, continuem també amb el Juan de, que està aquí. El rest de la família, molt, molt bona tarda a tothom. Puc. Tot bé? Sí, de sí, sí, conya, avui, avui tot, de conya. Avui no puc ni criticar la meva família. Ux, <laughs> la tens aquí tota. Eh? <laughs> Bé, doncs, eh, començarem, com sempre, recordant els horaris d'assaig, perquè, tot i que l'Assemblea va posar fi al mandat oficial de... Ah, sí, clar, ens falta presentar el, el tècnic, el Marc Cruz, que està en pràctica, supervisat pel Dani Padilla, que està aquí amagat darrere dels monitors, que gairebé no se'l veu. Uh, gairebé no fa res? O gairebé no se'l Què és que ha dit? Gairebé no fa res o gairebé no se'l <ríe> Gairebé no se'l està aquí... Eh, va, deixant, va deixant el Marc que vagi fent... I això, per si alguna cosa, doncs eh, el responsable és el Marc. És per dir, no, no, jo, jo, jo li dic que ho fes així i ell ho ha d'una altra manera. Bé, doncs, això, comentàvem que encara que ja s'ha acabat oficialment la temporada, com que per no perdre la forma i mirar de, de polir o de, de donar mm, tècnica a aquesta gent que, que ha cantat últimament, doncs eh, la colla continua assajant. I, per tant, recordem que continuem assajant els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19-23, i que tothom, tothom esteu convidats a, a venir a assajar. Ui, estan aquí... Hola! És es que, es que, es que, es que si parleu se sent. Encara I si respireu fort, també, o coses d'aquestes. S'ha de, de vigilar molt. Bé, doncs eh, recordem eh, també telèfons per posar-se en contacte amb la colla. El telèfon fix és el 93 579 41 16. Aquest és un telèfon que normalment us atendrà un contestaòleg eh, automàtic, uh -huh. a no ser que siguin horaris de reunions o algo, encara que aquests dies, és probable que hi hagi unes quantes reunions. Sí però bueno, millor, si voleu parlar amb algú, truqueu al mòbil. Si voleu que us contesti una persona així més segur, truqueu al mòbil, que és el 615. Jo no sé si és segur eh, que truqueu 300... <laughs> al mòbil, perquè el mòbil també... Jo crec que està més alt al mòbil que no pas sí? el telèfon fix. Sí. Que està, està desviat i redesviat o com, com que, funciona? Bueno, a part de totes les desviacions que té, eh, <coughs> jo crec que és el moment de trucar el fix. És un mòbil que està tan desviat que ja ni es mou. <laughs> 615, 384, 482 és el telèfon mòbil dels castellers de Mollet. També tenim la nostra pàgina web, que és 3w.casters www.castellersdemollet.cat, on podeu trobar tota la informació que podeu trobar, la que no podeu trobar, no, no la busqueu, que no estarà. No. I també, si ens voleu adreçar-ho al correu electrònic, teniu l'adreça info arroba castellersdemollet.cat. Eh, si voleu participar en directe, al programa, si és eh, en directe dilluns de 8 a 9 del vespre, ho podeu fer de diverses maneres. La primera és trucar a la ràdio qui és Radio Mollot al 93, 570, 68,66 o bé doncs, eh, mitjançant el Twitter o el, o el Facebook que també tenim oberts a la mateixa. Doncs, eh, conviden, ja que estem fent de ja que avui farem una miqueta de tartulla, doncs tothom que ens estigui sentint, doncs que ens podríeu fer algun resum o, o alguna algun moment que podríeu destacar dels que esteu sentint de, de la temporada, alguna anècdota, algun input, algun, <ríe> algun feedback. Esclar, és clar, que la setmana passada, de... algun comentari i tot. Sí. També, Fins i tot. <ríe> doncs, això, si voleu Sobretot els eh, que han entrat darrerament a la colla doncs que ens facin una petita valoració de què és el que més li ha agradat de la colla o quin moment destacarien d'aquesta de, temporada. Eh, recordem també que el programa es pot sentir, com hem dit en directe, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Radio Mollet al 96.3 de l'FM i també es pot sentir per la TDT, que a tota la comarca. Eh? Sí, per l'estranger, sí, ara que, que som... Cada cau queden més I municipis al consorci aquest, però de moment encara, encara arribem, arribem a tota la comarca. Eh, I també podeu sentir el programa tantes vegades com vulgueu, en el moment que vulgueu, mitjançant l'aplicació del podcast del, del programa que queda penjada doncs, a, la, a una pàgina web i es pot trobar l'enllaç tant a la, nostra, a la nostra pàgina web com al, al Facebook i al Twitter de, de la colla. Eh, doncs, eh, feta tota aquesta presentació, entrarem a comentar les coses de casa. Està bé, eh? Els hem d'anar atents, eh? <laughs> Sí, en representació de la frase que he fet o sigui, amb al·lucions del que m'ha dit el tècnic, eh, entenc que no hagi sigut culpa vostra ha sigut el Toni que, que pensa o i sigui, el Bori que pensa clar. que això és jauja ha, i ni siquera una senyal ni res això ho entenc o sigui, falta clar, que... grave per al Bori sí, sí, faré, faré una pancarta la propera sí, vegada una, vale? sí, com a mínim una senyal això sí, clar, a la no, ràdio eh? això de... vale, vale, correcte Bé, doncs, eh, començarem les coses de casa fent una petita valoració de com van anar els assajos de la setmana passada. Eh, començant pel de, de dimarts, que va ser... va ser força, força divertit. Sí, sí, va estar bé, va ser divertit. ens se se va fer estar fins i tot curt. Sí, sí, hi havia moments... Va començar un moment que... la gent a demanar, a demanar, a demanar, van fent, fent, fent mica en mica, quan vam arribar eren bé... passat 20 minuts de les 10, o sigui, va ser divertit, jo crec que... I inclús la gent el dia de l'assemblea va comentar, què, dimarts, que una altra tan gana d'aquesta. Fem-ne, no? Fem-ne no? Fem ara que podem, que estem fora de temporada i no tenim cap objectiu davant que no sigui el de millorar la tècnica de la gent uh -huh. i, de, i de continuar els atajos com hem, com ha decidit la tècnica, amb la qual cosa va estar prou divertit, sí. Uh -huh. Va això, van fer sobretot proves de, de cara a això, de que s'agafi tècnica de pujar... Tècnica i... de tronc, tècnica de pujar... Exacte, sobretot això, fer, fer pujar, per exemple, pilar sense agafar-se, mirar d'aguantar-se mentre el, el baix camina, i tu sense estar agafat, doncs mirar d'aguantar-te... Sí, tècnica, tècnica és el que van fer. Van ser tècnica d'una, dues, tres persones, i que també feia falta, i normalment en l'última etapa de la temporada, que és la que nosaltres eh, l'estem portant, no, no havíem tingut temps d'aquesta... ...de fer o d'ensenyar aquesta, aquesta part, no?, de, de la tècnica, que no... Quan vam agafar la tècnica doncs va ser córrer de pillar mm. el que està prohibit aquí a Catalunya. <laughs> I llavors, pues ara pues, està, pues, hi ha gent que no fa res i està disfrutant també una mica. Mhm. Mm I el de divendres, doncs... Eh, amb la mateixa línia. Amb la mateixa línia. Amb una, lògicament, amb més assistència el divendres que no passa el dimarts, perquè el, el dimarts és, és més complicat i ara més fora de temporada doncs, que vingui, per exemple, la canalla i els seus pares. El dimarts doncs, és una miqueta més complicat, però el divendres acostuma a venir més gent i llavors fem, podem fer més proves. Tens alguna cosa a sí, aquí. No, jo és que els ajus de dimarts la veritat és que tampoc sóc bastant assídua. Motiu de de... Per motiu allò que acabo de dir. Sí, però per, bueno, i el, però el de divendres... El sí, de divendres força bé. Acabar les 10 un dia I... entre setmana amb els nens repercuteix que s'aixequen dimarts cansats i costa, costa mm -hmm. llevar-los. Divendres sí. Divendres. Però divendres ja tenim més gent que no és tan novata. Diguem-ne que els dimarts... És més gent nova que en Tretara i ens dediquem a això a polir-los. No Divendres ja tens els titulars, si pots dir-li així, i ja hem d'anar a fer proves més, més amb cara i ulls. Mm. I a més aquest, aquest divendres destacà que deia el, el Juanan, que havien, havia millorat la qualitat dels entrapens, dels descans. Sí, sí, sí. la veritat és que el sí. Això Sí. Ha tingut un plassos d'unes quantes setmanes sense entrepans, i ara... Però és que va portar aquest divendres... Sí, Déu-n'hi-do, jo vaig menjar i tot. I normalment no agapava mm. Frankfurt aquests dolents amb... Bueno, no, havia... Hi havia, hi havia pa de baguette amb, amb bon... amb bon... amb bona teca dintre, eh? Sí, sí, bon, bon pernil i bon formatge. Ja per un moment jo pensava que no l'havia fet ell. <ríe> <ríe> <ríe> però, no, però bueno... Sé, sé que està la seva dona darrere d'ell. No. <ríe> <ríe> Ni tan són la seva dona. Això... Bueno... Un que caçà... El... s'ha... El Joan es va assabentar d'una panaderia que feien aquests entrepans a bon preu. I llavors... <ríe> Els compren, fets? Sí, clar, per o sigui... suposar. Oh, és és un màquina, és un màquina. La veritat és que és, és un personatge que, que és per valorar-ho, ha fet bona temporada, eh? La veritat, a sí, Juan sí. ha fet bona temporada castellesa. eh? Sí, sí, ja, ja es va fer també a les valoracions, que després en parlarem, és que aquests han pràcticament mai ha faltat cervesa. Això és important, eh? És veritat, més freda o més calenta. Cert, cert. Sí, no hem parlat de temperatura, hem dit d'existència. Sí. <laughs> Bé, doncs, eh, si un cas, doncs ja podem entrar en matèria del que va ser l'assemblea. La, es va fer dissabte a la tarda, com sempre, a les 7 en primera convocatòria, a dos quarts de vuit en segona convocatòria, i vam començar bastant puntualment en, en segona convocatòria, amb els cinc minutets de, de cortesia. De rigor. Um, aproximadament a l'hora de començar l'assemblea, érem una quarantena, 43 exactament, el, o sigui, és el, sí, el que va comptar la Tina. Les aquí. primeres votacions eren de 43 persones. Més la canalla. persones amb vot dins de la sala, amb, mm, els, els, que, els que votaven eren uns 43. La canalla estava, com sempre, per fora, doncs, jugant i fent les seves coses. Mm. <laughs> doncs eh, això, va, es va pro procedir, com sempre, doncs la secretària va començar llegint l'ordre del dia... Bé, bueno, primer es va fer allò tan curiós d'aprovar l'ordre del dia. sí que és una cosa que normalment no fèiem, però que últimament sempre a les últimes assemblees s'ha fet, no?, que és el tema de... Uh, us sembla bé l'ordre del dia? Suposo que l'objectiu és mirar a veure si algú té alguna esmena o alguna... És correcte, si sí, alguna esmena o vol proposar algun, o, algun tema nou, nou que consideri... O si l'ordre del dia que, que, que, que diuen no és el que... Eh? El de l'assemblea anterior. El de l'assemblea anterior, <laughs> perquè realment no. Això de provar l'ordre del dia no... Home, no. és, és un pur formulisme. Sí. Després eh, comença la segona part, que també és la tradicional... Lectura. Lectura de l'acte... I de aprovació. s'escau. I... Sí, s'escau l'aprovació, sí, s'escau. Sí, la lectura és obligatòria. De l'acte de l'assemblea anterior, que va fer Latina, amb el... la veu potent que l'escarita... La... Sí. En el... el moment que va dir l'Anna Herrera. Si sí, yo un poquito más que no te escuchamos. Bueno, i aquesta assemblea sí, sí. encara només l'hi han dit una vegada. Sí, sí, sí. Però bueno, és que és, és, és tímida, li costa, allò de, de parlar en públic, però... I bueno. sí, no, no tens a parlar amb la seva veu. No, no. <ríe> Després, doncs, va al següent punt de l'ordre del dia, ja va ser la, la valoració de com ha anat la temporada. Es va fer, doncs, una part... La part social, diguéssim, per part del president, que ja que el tenim aquí, doncs, podríem comentar exactament, més o menys, de quin, a grans trets, eh, quin és el resum que que es va fer de, de la temporada. El resum va ser molt bo per part nostra, tot i que ens ha quedat molta feina pendent. Ha sigut molt bo perquè hem afrontat la vintena temporada amb, amb moltes ganes, amb, amb molta feina i una, tecni, una junta que era bastant jove, sense comptar amb mi, i que fins i tot n'hi havia molta gent que no, que no havia participat mai a la junta. Jova no. refereix nova, no? No va... Mm. O de bé, també. Mm. El Pep... Sí, la Narrera... Sí. sí. No. <ríe> bueno, és una, una barreja de, com si, de gent jove i gent veterana, però aquesta, aquesta temporada doncs, hi ha hagut més pes per part de la, o sigui, més components de la Junta que eren nous que no pas veterans que, que tinguessin experiències anteriors. Ah, sí. Ara sí, he trobat, per fi, per fi he trobat on estaven els comentaris de, del Facebook... També els podria anar buscant, jo. Mm. A veure, tenim aquí diferents coses. El Roger Pereira comenta que divendres van provar el set Correcte, referent sí. Referent a l'assaig de, de divendres. Mm -hmm. uh, la neta diu que l'embotit era una mica pobre. <laughs> els bocates, m'imagino, que fa referència als bocates de... Culpa suya. Culpa suya. De qui? De la neta. Per què? Perquè una de les opcions de la Junta era pizza. No, no, dic, però diu no, no, però, dels entrepans no, no, de divendres. Dels entrepans de divendres, ah, vale, no del... Vale, vale, vale, no no no, no, no, no, no, del sopar, ben, no, no. No, no està. Els altres de l'ingressa estava força bé, al pernil. El Garlacc diu que, buh, si no està el parera no ens foten ni cas. <ríe> <ríe> Perquè no estava, la veritat és que no estava trobant on t'estaven els comentaris de la gent, no? Uh, I ja està. Bueno, el Pereira també diu, eh, oh, Wally. <ríe> <ríe> per si jo despertava, vaja, d'on t'estaven. Doncs pues no sabia on era, això del... La veritat és que és una pàgina així... Eh, vale, havia d'obrir la, la nota mateixa que havia publicat jo, d'acord? Mm -hmm. Ja ho he trobat, aquí vale. està. O sigui, a partir d'ara, tothom que s'estigui es sentint i vulgui de comentaris, ara ja el Wally ja està en disposició de, de poder-los llegir. Doncs, eh, bueno, com deies, vas fer una petita... Bueno, un, doncs, per, per àrees i per, per vocalies de la feina que s'havia fet, la que s'havia aconseguit fer i la que, per molt que s'hagi intentat, s'ha doncs, quedat al tinter o perquè no, no s'ha pogut fer, algunes per falta de temps i altres doncs, per falta de recursos econòmics. Sí, la veritat és que en cada, en cada vocalia han quedat coses pendents, fins i tot objectius generals de la Junta, però, bueno per falta de temps purament i alguna coseta de material sobretot i alguna coseta com el moral de, de l'era i tot això ha sigut purament econòmic. Mm. Però, bueno com deien, de valoració en general és, és positiva perquè això dins de tot eh, s'ha pogut fer una molt bona vintena temporada i s'ha acabat la temporada d'una doncs, eh, manera molt més carigna tenint en, en compte doncs, el la crisi o per dir alguna manera que van patir a, a mitja temporada que va suposar la remodelació de la, de la tècnica i per tant també una petita remodelació que ens va haver de fer a la Junta. Sí, la veritat és que, i fins i tot abans, la Junta ja havia patit una sí, sí, alguna una baixa, baixa eh? que la, la, el Pol, que tothom sap, uh -huh. i vam tenir que reorganitzar, en, entrant al Parera com a comunicació... Fer, blanc amb la tècnica que estava com a cap de pinyes. Uh -huh. Però bueno, fins i tot això ens, ens an molt bé perquè la feina que ha fet el pareer ha sigut excel·lent a, a la junta aquest any, com a uh -huh. comunicació i sí, sí i com a visiió de la colla. Disin d'aquesta diada, per exemple, doncs, eh, hem arribat amb una, una difusió on jo que no s'havia fet mai abans, com, per exemple el conveni que vam signar amb, amb Vallès visió, eh, el en contrapunt, punt... Eh, la campanya de, fins al de, de fins moll de l'os, aquells eh, ninots de, dels osos que van penjar per, per Molloll, que va, va fer que força gent ens ha preguntat què és això que hi ha per aquí, d'on ha sortit, i la veritat és que ens ha fet arribar doncs, eh, a, a molts jocs, i també per destacar doncs, això, el, el programa especial que va fer Vallès visió i l'especial que ens va dedicar al Contrapunt també al cap de setmana a la nostra diada que és una cosa com per, per guardar-se, per, per tenir per, per molts anys, de, mira, de, quan, fa, quan fem els 40, els 50 anys de la colla, doncs mira, això queda com a document de, de quan vam fer 20. La veritat és que sí, ha sigut una vintera temporada dura per nosaltres, perquè hem treballat moltíssim, però ha escrut molt, molt, molt, molt i molt la pena, la veritat. Mm. I, a més, ara la, la situació que queda doncs, per la gent que, que entri doncs, eh, és, una, és força, força atractiva. De, hi ha un potencial de gent eh, jove amb ganes de treballar, ganes de fer coses, i s'ha doncs, eh, de veure això, s'ha de, de patir tant la Junta com la Tècnica, la remodelació, perquè hi ha, hi ha gent que no seguirà i gent que, que agafarà el relleu i però mirarem de, de fer el canvi que no sigui començar des de zero, sinó mirar d'agafar l'empenta que portem d'aquests últims dies i d'aquesta feina que portem i, i mirar de continuar-la. La veritat és que un, un dels dimecres de la Junta es va preguntar no, a tothom què volia fer de cara en l'any que ve i em sembla que 70% més o menys de la gent que n'hi havia volia sí. continuar, potser en la manera... Un, no amb càrrec. No amb càrrec, però, però la veritat és que ajudar a la feina que ha estat fent durant tot l'any, el, el 70% volia continuar. Mm. Molt bé, doncs... Eh, alguna pregunta? Tenim pel, algun comentari? Feli, Toni, o hi ha algú per Facebook o pel Twitter que faci alguna comentari més? O... Fins on t'arriba el meu coneixement de la tècnica, no. No, en, eh, per ni, ni F5 ni res, no? Quan han vist que ja havia vist els missatges, han reaccionat, doncs, eh, ja era hora, no sé què, o la Fonda Norte i tal. No. <ríe> en fi, n'estan contents. Bueno, doncs això, si estan tan contents, doncs eh, que ens facin algun, algun comentari o que ens destaquin el, el moment algun moment de la temporada com per, per poder fer, fer comentaris. Eh, tu tens algun comentari a fer? Si per no, no, de... De, de, de, per part de la Junta, no. no. De Junta, res. No. Bé, doncs, eh, si un cas fem un petit titular, perquè d'aquí a tres minuts, com a molt, hem de, hem de tallar per posar música, doncs eh, el següent punt va ser... Bé, bueno, una cosa, sí. el, el que és la valoració, el president es va oblidar de parlar del programa de ràdio. La veritat uh -huh. és que sí. Si sí, sí, jo sabia que m'ho diria avui, avui ho sabia. I... Entrava, jo no ho vaig valorar, però sí que entrava una mica amb la feina de comunicació, perquè la veritat és que tant Tana Pereira ha estat aquí com a col·laborador, oficial o no oficial, sí, però, però ha estat aquí i... No, no, no oficial. Vale. Do, però la feina que heu fet vosaltres i so, digues, la feina... No no, no té. No, no, no, encara no. Vosaltres, no, vosaltres teniu una mira, perquè jo... El Pereira diu que el Tònics m'ha fet posar vermell. Que... Per què? <laughs> per la lògica, li has fet de la seva feina a la Junta. Uh, ho he fet amb molt d'orgull i amb moltes ganes, diu. Això. La feina, la, la feina que heu fet vosaltres, la veritat, és que... És, és bastant bona, no?, de cara a Ràdio Mollet, el contacte que tenim aquí i... i la difusió que teniu vosaltres també... És molt mm. important per la colla. Ha estat una feina continuista, és un dels programes més veterans de la ràdio. <laughs> en tot els esquemes. Eh, i... Sí, i... Bueno, eh, continua, continua. <coughs> <Ai. Bon. coughs> no, no, és molt vi... complicat, eh, fer ràdio, la veritat és que... Això sí, sembla sobre. que no, és una feina molt dura, que hem tingut que d'estar aquí... Sí, entre la preparació de tota la setmana, preparant el programa. Clar, el contingut... El contingut d'això és molt complicat. Encara que sigui només una hora de ràdio, no sé si algú ha estat a la tele, però és talla, torna a començar... Aquí escrivint guions, reunint-nos... Però bé, ho per la colla, naturalment. Em sembla a mi que és la primera vegada que m'aviseu amb tant de temps. Tant de temps! Que avui, si no veig a la Sílvia, no vinga al programa. Bueno, <laughs> Perquè se m'havia una enviat. instància i tot. Sí, sí, sí, dues. <laughs> bueno, mirem de treballar amb anticipació com a mínim d'un quart d'hora. Sí, sí. <laughs> sí, a vegades una mica menys, però això és el que té el directe, també. Bueno, doncs eh, si un cas... Eh... Acabem ara la primera part i comentarem com va anar la valoració tècnica. La segona, la posarem una miqueta de música, que avui, com que és el meu aniversari, he triat una cançó que m'agrada molt. I suposo que te la dedicaré a ti, no? Eh, no, jo la, Seria no la poso. Seu, no? Seria el seu, no? Doncs he triat una, una cançó de Betusta Morla, eh, que es diu Boca en la Tierra.